Belső közlés Tal és szöveg első készből A szerkesztő Pályi Márk Belső közlés Mondogatni való Cipőmre nézek, fűző benne Nem lehet, hogy ez börtön lenne Jó kívánok Petri György mondogatni való verse után, amit Valai Péter előadásában hallottak. Ahogy minden évben most is Petri György születésnapjának környékén emlékezünk, a 2000-ben elhunyt költőről, és arról a díjról, melyet halála 10. évfordulóján alapítottak. S olyan fiatal irodalomban alkotók kaphatják, akik még önálló kötettel nem rendelkeznek. A 2010 es díjazottról, idén áprilisban döntötte. Ő Feket Ádám, dramaturg, színházi alkotók költő. Az idei díjazott, Harag Anita, fiatal. Prózairó. Ők a mai adásunk vendégei. Idén mi műsorkészítők úgy döntöttünk, a díjazottak maguk választhassák ki a színészt, aki adásunkban műveiket elmondja. Terveink szerint így lesz ez a következő években is. Haraganita Sodoralizált, Fekete Áden pedig Labodakornélt választotta. A zenéket, ahogy mindig ebben a műsorban, szintén a meghívott vendégeink válogatják. Tartsanak velünk, Martonéva vagyok. És mielőtt vendégeinkkel elkezdünk beszélgetni, hallgassanak meg még egy valai Péter előadásában elhangzó Petrivel. Az ilyen fontos beszélgetéseket. Az ilyen fontos beszélgetések alkalmából mindig vagy behoztál egy üvegpálinkát, vagy nem hoztál be egy üvegpálinkát. De a célzat mindkét esetben ugyanaz volt. Ez alkalommal azt hiszem nem hoztál be amit kise el is ment a kedvem, mert a választások előtti szeszztilalmat idézte az eszembe, a szombat déli 12 órától imaházzá lényegült vendéglők elsorvadó forgalmát, a nagy tartalmazó korsókat. Különben lehet, hogy mégis hoztál be pálinkát. Csak azt nem tudom, miért emlékszem mégis inkább úgy, hogy nem hoztál be. Nem tudom pontosan rekonstruálni. Bementünk a nagyszobába, a kerekasztalon volt, mint mindig, egy vázavirág. Ezt áttettük az ongora tetejére, mert ha az ember leül egy vázavirág két oldalára egy kerekasztal mellé, folyton hajladozni kell, mintha számháborúznánk. Már most ezután szoktad mondani, hogy vegyél ki poharakat, vagy csak mutatsz a pohárszékre, s mész a spejzba, majd egy zöld orvosságos üveggel térsz vissza. De hogy mondtad-e, vagy mutattad-e, és kimentéle? Ez az, amire nem tudok visszaemlékezni öt év távlatából. És ez most már teljesen eldönthetetlen. Mert te jobban szeretted az ilyesmit, és ne köntör falazzunk, itt nem egyszerűen ilyesmiről volt szó, kezdjük tehát újra. Mert te biztosan jobban szeretted volna ezt tiszta fejjel megbeszélni. Viszont tudtad, hogy én szesz nélkül nem tudok huzamosabban figyelni, illetve kizárólag arra, hogy valamit kellene innom. És mivel elég fontos lett volna, hogy én oda tudjak figyelni, nem tudom. Nyugodtan behozhattad volna különben. Két deci, két embernek. Bár jó erős pálinka volt, meg kell hagyni. Valai Péter előadásával hallották az ilyen fontos beszélgetések. Verset. És akkor szeretettel köszöntelek benneteket, vendégeim, Haraganita és Fekete Ádám, a tavalyi, illetve az idei Petri díjasok. És akkor először, ha időrendi sorrendben, akkor Ádámot Kérdezem. Azt látom, hogy a dramaturgia szakon végeztél a színművészeti egyetemen, de úgy tűnik, hogy ezer lábon állsz, tehát szerepeltél már filmben, rendeztél, csinálod a dramaturgiát, tele vagy színházi ötletekkel, és egy picit meglepő, már tudom, hogy írsz, tudom, hogy írsz verseket, csak meglepő fordulat volt, hogy ennyire egy színházhoz ezer szállal tapadó valaki pont a verseire kapd de mióta verselsz, és mennyire függ össze mindazzal, aminek ez a színház, mennyire más? nőnek ki, vagy egymásba kapcsolódnak? Biztos összefüggenek, de azért ezek, ezek párhuzamosan indultak, tehát én már nagyon kiskoromtól kezdve írtam verseket magamnak, meg nagyon kis korom, de azt jelögek voltak ezek inkább kor már inkább versek Ként gondoltam rájuk, az biztos hat egymásra kettő, tehát, hogy hogy érezhető az, hogy mondjuk a verseimben talán van egyfajta csomószor olyan dramatikus pozíció, vagy, vagy ilyen pozíció, ami mondjuk a színházi érdeklődésemből jön, vagy az érdekel, de hogy azért mégis párhuzamos az, hogy a színház az egy ilyen látható dolog, amit csinálok, a vers az nagyon sokáig egészen eddig tulajdonképpen egy ilyen magán jellegű dolog volt, amit csináltam mindig mellékesen, akár a színházi munkák mellett is mindig volt egy csomó vers, csomó gondolat, ami így tudott kijönni, És, de hogy azt mégis nehezebben osztja meg az ember, mert kevesebb platform van rá, Facebook van rá, meg barátoknak küldözgeti az ember, de hogy párhuzamosan megy tulajdonképpen ez a kettő. Ha azt gondolom, hogy maga a cím, ez a fagyarnappalok a Tókhalas szobában, az rögtön fölüti azt a hangulatot, amely legtöbb versedre. Nagyon jellemző, hogy van egy fanyarsága, vagy van egy ilyen nagyon idézőjel, betetsége, groteszkje. Mennyire mutatja a cím azt, hogy tényleg van egy ilyen fordítva látása a te verseidben? Ez biztos benne van, ez oké kettősség, vagy én, ahogy mondjuk én látom a versenyület, vagy és ezzel együtt látom az életemet, vagy azt látom, ahogy látom az életemet, abban nagyon sok melankólia van, és egyszerűen nagyon sok abszurd dolog, és vagy ez a kettő így össze is Tehát, hát, Mert hogy ez a tokhal tapítás szoba, ez a valóság, ez annyira te gyerekkori léted, az az otthon, vagy az a hely, amiben te akkor léteztél. Igen, ez benne lehet, bár sokkal maga az, hogy tokhal, de az egyszerűen az ártság. A bezár... a, a, az, hogy benne vagyok egy szobában, nyilván az ártság, de hogy ez sokkal érdekesebben a szociáldi hívabban jött maga a cím. De igen, abszolút van ez a bezártságélmény benne, vagy, vagy valahogy ez nekem ilyen alapélményem is, de mégis, ahogy ezek a versek így mutatják ezt a bezártságot, vagy inkább azt a küzdelmet, ahogy mondjuk egy ember a bezártsággal nap mint nap szembenéz, abban mindig valahogy a humor, vagy az abszurdságnak az ilyen felemelő ereje, vagy hogy ezt szembenéz léni, mégiscsak eszméletlen vicces tud lenni, az, az valahogy ugyanúgy tartalmaznak ezek a versek. Így van, tehát hogy ott van ez a folyamatos nyitogatás, miközben tényleg tele van viccekel, illetve tele van nagyon groteszkekkel. És akkor te meghívott vendéged Laboda Kornél, aki először a halpaníra Kutyám című versedet fogja felolvasni. Halpaníra Kutyám Halpanira Kutyám Azért lett ez a neve, mert olyan izlandiás a fizimiskája. Bence szerint egy aszmás küzdő üvegfújó mester adhatta be a rejkjaviki illatos útra. Halpanír elég jól bírja a fríjzszt, és minden lehetséges feleségem lábikrájára rálehel. Halpanírt lázba hozza a pókerdobókockák kockák összekocsanása, ilyenkor vígan nyüsszít és hemperek. Éjszakánként hallom, Halpanír saját rádió műsort tervez, Behozná a köztudatba a kutya embiéntet. Halpanír két esetben csóválja a farkát. Amikor úgy érzem boldog vagyok, és amikor tényszerűen hasmenésem van. Nélküle az élet nagyon kussza volna, ködös lejtmenet. Nem tudnám ki kicsoda, és hogy mennek a dolgok. Szerencse, hogy itt van. És segít, kit szeresek és melyik bogyót tegyem meg. Halpanír, a kutyám. change My walk. I'll even change my talk. If there's something about my kissing it don't please you, yeah. but tell me and I'll change that too. My way Each night and every day. If there's something about my loving that don't please you, just tell me and I'll change that too. Alapcsapanisztól hallottak egy számot, ez Ádám választása volt, illetve Laboda Kornél mondta Ádámnak az egyik versét, és akkor folytassuk tovább, Ádám mellett haragan itt a, a vendégünk, aki az idei díjazott. és az első az volt bennem, hogy viszonylag keveset tudunk rólad, bár hogyha az ember fölüté a netet, és elkezd keresni téged, vagy eszébe jut, hogy olvasott itt ott tam, ott, akkor ott a neved, de azért elég keveset publikálsz, vagy csak valahogy eddig nem vagy kevésbé látszottál, mennyire régóta írsz, mennyire jelennek meg dolgai, de elég nehéz különben, hogy ma már azért a Facebook, ami részben sokakat vonz, de hogy az, hogy nincs nyomtatásban dolog, az talán megnehezíti a megismerést. Igen, azt hiszem, hogy 2017 óta publikálok talán folyamatosan, print folyóiratokban is. Ezek nem mindig kerülnek föl az internetre. Utián vagy ilyen a. a jelenkor Jelen... a Tisztatály, de akár a Literán is olvasható két novellám. Ha. És hát nem tudom, érdekes, amit mondasz így a láthatóságról. Azt hiszem, hogy manapság nagyon-nagyon sok szöveg és nagyon sok jó szöveg van az interneten. Tehát egy kicsit tényleg az a helyzet, hogy el lehet veszni benne. Tehát olyan sok jó szerző íróköltő van, hogy nehéz kitűnni. Éppen ezt, ezt gondoltam, milyen nehéz lehetett mondjuk egy ilyen petridéki kiválasztása, mert elképesztően sok tehetség van a 20-30 évesek között, nagyon-nagyon sokféle műfajban. Éppen nem tudom, hogy a próza az mennyire a legek ki, most, mint hogyha inkább a lírái lenne, a reppeké lenne, a sok-sok műfaj van, ami szerintem most belőzött a prózához képest. Igen, lehet. Egyébként megfigyelhető szerintem is egy ilyen tendencia, hogy a, talán a lírának van egy kicsit központibb helye a magyar irodalomban. Én lelkes öm, írótáborba járó vagyok, és ott is nagyon sokszor történik az, hogy főleg lírával kapcsolatos programok vannak, természetesen van próza is, de talán pont ezennek az, ez az oka most csak találgatok, de az az oka ennek szerintem, hogy kevesebb ember olvas verset. Tehát, hogy valahogy, hogyha azt így jobban. De közben kéne. van egy ilyen közösségi ereje. Tehát azt látom, a szakmán belül hogy... azt hiszem igen. A szakmán belül igen, de lehet, hogy mondjuk a nagyobb olvasó közönséghez a próza azt nem az eljut. Nagyon megerősítette. Azt, azt nem igen. Hogy a, mondjuk Abszolút. a líra, vagy a lírának ez a nagyon specifikus változat, de mégiscsak a tizenéveseket húzza be, és ezekből a tizenévesekből lesz majd szerintem, azt gondolom, egy nagyon jó szövegolvasó. Igen, igen. Hát nem tudom, nem... hogy ezt hogy látjátok, mert közelebb vagytok ahhoz a korosztályhoz. Én azt látom, hogy, hogy ez hirtelen robbantotta az irodalmat nagyon jó értelemben. Igen, abszolút, ezzel teljesen egyetértek, és ezt talán megnyitja az utat a fiatalabbaknál, így a versek felé is, tehát hogy nem csak a slem, de a lemen keresztül, hogy mondjam. Tehát nem a slem versek, hanem a, hanem a versek versek felé. Versek versek, és te prózával kezdted? Én prózával, tehát én soha nem írtam verset, nekem a próza és azon belül is a novella az, ami így nagyon közel áll hozzám. Azt hiszem, hogy ez részben alkoti kérdés. Én nagyon tudok koncentrálni egy-egy dologra, de nagyon kevés ideig. <gül> És azt hiszem, hogy a novelláknál ez ilyen kulcsmomentum, hogy nagyon koncentrált figyelem, de, de kevesebb idő, idei, mint mondjuk egy regénynél. Még egyelőre az nem fog kiderülni, hogy milyen az de prózád, mert egyelőre még hallgassuk meg a Mindenütt szívzsír verset. Megint csak lapod a Kornél előadásában. Köszönjük, Kornél! Mindenütt szívzsír. Szívzsír, szívzsír. Mindenütt csak szívzír. Madárfogak és szívzsír. Azaz egy bevásárló szatyornyi madárfog és szívzsír.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 Módszeres szépséget csapolja a szívzsírt. Máskor egy giotén jut eszembe rólad. Persze ez nem biztos, pusztán aggaszt engem. Bárki érdeklődik, Mexikóba mentem. Elmerengtem én a szívzsír sorban állva. Miért is nem voltam a magocsim? Miért nem másztam fára? Vásároltam aztán egy-néhány pud szívzsírt. Mást nem, mert a boltban képzelt madárfog az nem volt.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 I don't know what this life is about but I like to wear funny outfits I don't know what this life is about What I like to wear funny outfits John Luri és Marvin Pontiáktól az Áják Outfit számot hallották, ami szintén Ádámnak a választása volt. Lavoda olvasta fel azt a verset, amitől lett, kicsit elolvatta a szívzsírom, mert hogy miközben nagyon kemény képeket is behozol, ez azért nagyon lágy, és nagyon érzelmes, és nagyon szomorú, és ki kell -e billenteni ebből az érzelgőségből, hogy helyre billenjen az egyensúly? Igen. Tehát a segvakarás azért kell ebbe a versbe, hogy mégse olvadjunk el teljesen szívzsírilag teljesen, miért kell ebben a a vakarás. Ez igazából jött ez a három dolog, hogy a szív aztán jött a madárfogok, aztán jött az anuszvakarás, mint hogy mondjam, inkább mint akusztikai tényezők, mint sem konkrét gondolattal eleve felruházott dolgok. De ezt nagyon a Zoltán, meg jön a te helyed a világban, meg a nem helyed igen, a világban. Ahogy valahogy, ahogy hömpölyök, ez pont egy olyan úgy íródott vers, hogy így hagyja az ember hömpölyögni magát, és akkor igazából azt lenyomatolja, amilyen a hömpölygése maga, és abban csomó minden motivum megy, jön, újra előkerül, és ezt úgy nem is az ember koordinálja teljesen, hanem csak úgy beveti az agyát, és akkor ilyen fog a dolgok jönnek. Na, ezért gondoltam vagy, amikor először azt kérdeztem, hogy mennyire színház a vers? hogy azért a dramaturgiája sokszor nagyon hasonlít, vagy ugyanabbval a hát természetesen, ugyanabbval a szövettel csinálja az ember, mint a színházat. Tehát az örvény ez, ez a, a te színházi előadásaidban is ott van, vagy ez a hagyjuk, hogy az agy kervényeink, hagy menjenek? Igen, ezt keresem színházba is, és ilyen szempontból inkább a színház hasonlít a költészethez, mint fordítva. Aha, és Tehát... mit keresel a színházban, vagy mit keresel a költészetben. A költészetben mostában mindenképpen az érdekel, hogy mondjuk egy tudatban örvénylő motivumok, dolgok, amik lehet, hogy az életében vannak, lehet, hogy olvast őket, lehet, hogy hallott őket, vagy csak eszébe jutottak, hogy ezek magától hogy rendszerezik, és milyen fajta rendszerekbe rakják önmagukat, és ilyen szempontból a színházban is sokszor úgy bánok motivumokkal, hogy sokkal kevésbé konkrét ilyen narratív, dramaturgiai módon jelennek meg a dolgok vagy történnek a dolgok, hanem sokkal inkább, mintha egy tudat vagy egy emlékezésnek a fura dinamikáját követni az egész darab, és emiatt nem is mondhatók ezek realista dolgoknak, hanem sokkal inkább egy ilyen költői szinten működnek. És szerintem ez ritkán van a színházban, és valahogy engem szórakoztat, meg örülök is, hogy ezt több emberre lehet valahogy csinálni. Azt szerettem volna kérdezni, hogy, és azt hármatoktól, hogy Petri van a fókuszban mindig, de hogy, hogy mennyire van tényleg a fókuszban. Tehát tehát, hogy mennyire maradt meg abban a fókuszban, ami a 70-es-80-as években nagyon oda tette. Tehát, hogy jelentem még ő egy ekkora fókusz, kérdezem Kornéltól is, meg Ádámtól is, meg Anitától is, olyan egy-egy fél mondatban. Szerintem, én nem tudom, magamról tudok beszélni, szerintem ezek fókuszban van még, ha az ember úgy el is távolodik tőle, vagy néha. Hogy mondjam, az annyira erős nyelve van, vagy annyira erős stílusa van, meg annyira az ember meg mögött, hogy az ember egy csomószor szabadulni akar már tőle, inkább, hogy ne másszom bele a fejébe. De szerintem én például újra és újra vissza, egy uh -huh. ilyen valamilyen ilyen gumikötél vissza ránt hozzá, de nem csak hozzá, de hozzá is. Aha, Anita? Abszolút egyetértek, szerintem eléggé a fókuszban van, tehát én azt gondolom legalábbis az én környezetemben, ami mindenképpen csak egy nagyon kis része annak, hogy nagyobb távlatban ki hogyan ítéli meg, vagy hogyan viszonyul hozzá, de abszolút jelen van, akár úgy, hogy folyamatosan tényleg újra elővesszük, újra vannak hozzá kapcsolódó programok, tehát szerintem igenis van egy élő hagyománya. Én is úgy látom, hogy hát úgy képzelem legalábbis, tehát a Petri György idejében nagyon nehéz volt nem rálépni a József Attila is sínre, úgy az a fantáziám, hogy, hogy ma Petri György utáni időben meg nagyon nehéz nem rálépni a Petri György <gül> Ha És akkor jöjjenek Petri György, a kapcsolatunk kezd meghitté válni valai Péter előadásában. Kapcsolatunk kezd meghitté válni. Már amikor megsértődtem is tudtam, hogy semmi okom nem volt megsértődni. Legalábbis ezen nem. De ha már akkor az ember kitart, reggelig. Álmatlanul persze, mert gyakorlatilag lehetetlen elaludni a padlón, ha ráadásul a pokrócot olyan szerencsétlenül tekertük magunk köré, hogy a vastag szegi éppen a gerinc alá került. De azért nem változtatunk a testhelyzeten, minél rosszabb, annál jobb. Ő a kedves, hogy hároms-négy között felébred végre, szomjas vagy ellenkezőleg. Belém botlik. Mit csinálsz, te hülye? kérdi Kábán. Mély alvás szimulálok, kicsit vinyogok is, ahogy álmodó kutyák szoktak, forgulódni is kell. Egy darabig remélhetőleg ő sem alszik. Reggel sikerül néhány perccel ő előtte távoznom. Biztos elfelejti bevenni a gyógyszereit, gondolom a lépcsőházban, de most már nem megyek vissza szólni neki. Lassú léptek, körülményes rágyújtás, túl nagy idő van. Töprengő arccal baktatok a másik oldalon, mindenki láthatja, hogy el vagyok gondolkozva. A statisztikai hivatal kiadványboltja előtt elfoglalom űrhelyemet. A kirakatablakban a meghvárt liget egész délnyugati frontja tükröződik. Asztrál alakja rövidesen áthalad a negyedéves kiadványokon. Milyen kedves ebben a kiskabátban! Minden nőnek van egy kiskabátja, amiben ilyen kedves. Igaz, magam se volnék megvetendő az én kabátomban, de úgy néz ki, hogy ő nem néz ide. Követem, a hátához igazodva az autó között rézsut át a meghvártéren. Jóformán az autók halá, késő utalom játék neki. Na persze, ha erre nézne. Nézhetne pedig, idegek kellenek ehhez, és bizonyos mértékig a testi épségemet teszem kockára. A tizenkettes eltakarja. Ha nem szállna föl rá, sétálgatnék az árkádok alatt föl és alá céltalanul, talán elgondolkozva, fölszállt. Elindulok. Most már a szokott, gyorsabb lépteimmel. Egy csomó hülyeséget el kell intézni. Majd délben fölhívom, valószínűleg az elfogulatlan hangnemet használom, nagyon barátságosan, ám kisé erőltetett vidámsággal. Vegyük úgy, hogy nem történt semmi. De ezen ráérek gondolkodni majd, amíg kapcsolják. Együtt ebédelünk és nem lesz semmi. Azt, azt gondolom, hogy elég fontos, hogy Anita, illetve Vádám kiket hoztatok vagy, um, arra, hogy elolvassák a szövegeiteket, és Kornél és Ádám azért egy, rége, egy régi jól bevált város vagytok, volt közös előadásotok is, most nem régen mutattátok be a csatorna című munkát, valakitől, én még nem láttam, de valakitől hallottam, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó, amit együtt írtatok, együtt állítottatok színpadra, ennyi elég, vagy ez több annál, ez egy közös munka, közös gondolkodás, mi egymáshoz? Egy közös gondol. Mindenképp inkább abból jött, hogy most is együtt dolgoztunk a csatornában. Mert régóta dolgozunk is együtt a, a Tapszínház, Zon keresztül is, de már még korábban is ismerjük egymást. És igazából az a helyzet, hogy a koronél, ahogy ő színész, vagy ahogy ő van, de ez igazából emberileg is ugyanúgy van, hogy ahogy ő, elképzeltem az ő hangján, meg az ő értésével ezeket a dolgokat, meg az sok különböző fajta vers is van. És igazából egy embert tudtam elképzelni, az összesre úgy hallom a hangján, és, és az ő. Az egy ami... tök jó, mert én is azt gondoltam, hogy ez nagyon fontos, hogy ö, te mit képzelsz el kinek a hangján képzeled, de csak van a másik oldal, hogy kornél mit hall, vagy hogy mennyire úgy olvasódnak azok a versek, hiszen egy verset annyiféleképpen lehet értelmezni, mondani, át rágni, és a többi. Tehát ő az a fajta pontossága, hogy e te fejedben ez megszületik, és Kornit is kérdezem, hogy ezek a szövegek neked mit jelentenek. Tehát megerősítik azt, amit Ádámról a színházban gondolsz, hogy ez egy új szelette Ádámnak, bár gondolom, hogy eddig is olvastál Ádám verseket. Igen, olvastam. Ö, már régebben is, szóval olyan értelem, ez nem meglepetés maguk a versek így. Meg... kötetben mindig izgalmas. De, a... de nagyon izgalmas, a... igen, a kötetben nézni, meg az is nagyon érdekes számomra, hogy ezek nagyon sok réteggel rendelkező szövegek, szóval, hogy egyrészt főrétege az abszurd mindegyiknek, meg a nonsensz, de, de közben pedig nagyon izgalmas végigkövetni egy-egy motivumot rajta keresztül, vagy egy-egy asszociációs láncot, ami azt hiszem, hogy alapvetően nagyon sok esetben szinte lehetetlen végigkövetni, de nagyjából minden mögött van asszociációs logika. És amikor ez sikerül mondjuk nekem így végigkövetnem, sok esetben azért, mert személyesen is ismerjük egymást, akkor ez egy ilyen nagy öröm. Hát persze pakolódik is rá egy a versekre egy tehertétel, miközben biztos, hogy közelebb hozza a verseket. És... meg szóval csak mondok erről, hogy közben az is van, hogy ahogy mi megismertik egymás munka közben, a színházban amúgy, azt tudtam, hogy pont emiatt, hogy sok szinten működnek ezek a dolgok, akkor mindig van egy olyan pontosság, vagy a pontoságra való törekvés, ami nekem iszonyatosan imponáló és fontos, és, és ilyen irányadó, és igazából azért is gondoltam, hogy jó, olvasza fel ezeket. Mielőtt Anitával is beszélgetnénk arról, hogy miért Sodró Elizát választotta, hallgassuk meg Sodró Eliza.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 Milyen szép az alsó ajka alatt az a picike vágás. Cikkek számolni kell. 7, 8. Felháborodna mérdobáják előket. 7, 8, 9, 10 már nincs. Lukács is mondja, 8, 9, 10, 11. Számolja az anyaegyeket a hátamon. Eljut 32-ik. Nem is tudtam addig, hogy 32 anyaegy van a hátamon. kills -től a Last Day of Magic volt Anitának a választása, de először beszélhessünk arról, hogy Sodra Eliza jó néhány éve színpadon van, de azt hiszem, hogy az elmúlt egy-két évben robbant be a köztudatba, főleg amióta a fölkerült Radnoti Színházba. Volt korábbi ismeretségetek, barátságotok, vagy egyszerűen láttad ő darabokban, tehát miért ő? izgalmas a hangja, mert szerintem elképesztően izgalmas. Egyetértek, értek. Mi nem ismerjük egymást Elizával, és nagyon sok név, hát nem nagyon sok, de több név is volt a fejemben, hogy kit szeretnék, hogyha felolvasná a szövegemet, és végül azt döntött, hogy milyen szöveget választottam, és akkor elkezdtem szűkíteni a kört, és elkezdtem online hallgatni. Azokat az embereket, akik a fejemben voltak, és volt, volt egy nagyon erős elképzelés, hogy milyen hangot képzelek ehhez a szöveghez. Ha jó gondolom, mert azért brózá egy nagyon csajosak, miközben, ami csak összeköt Ádámmal, hogy van benne egy ilyen furcsa fanyarság, és akkor Elizában, vagy az ő hangjában, vagy az ő egész attitűdjében ott van egyszer ez a kislányos, meg ott van ez a lányos, de ott van ez a nagyon izgalmas, erotikus. Ezt kereste? Ezt, pontosan ezt kerestem, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ez így tényleg összeér, tehát abszolút ez, ez volt benne. Külön, ami engem meggyőzött, az a versmaratonon felolvasott verse volt, Kisjudi verse. Ott Teljesen meggyőzött, hogy én ezt, ezt, ezt a hangot szeretném. Az érdekes, hogy Kisüdi mondod, akinek prózái is vannak, meg versé is, ő közel áll ahhoz, amit te csinálsz? Az az igazság, hogy én igyekszem mást, nagyon mást csinálni. Persze vannak kapcsolódási pontok, de azt hiszem, hogy nem, nem, nem, nem ő az, aki nagyon közel áll hozzám, hanem sokkal inkább mondanám Szóren aki egy nagyon erős novelistánk Annyira nagyon erős. személyesek az írásai, mint a tiéd is elég személyes. Érdekes a személyes. Ez a, ez a kérdése, mert én azt gondolom, hogy minden, amiről írunk, az nagyon személyes. Tehát nem, az ember a saját testéből építkezik. Igen, illetve az, hogy amit viszont, ami mondjuk csak érdekel, de mondjuk velem konkrétan nem történt meg, azért írok róla, hogy, hogy megismerjem. Illetve, illetve először megismerem és utána írok róla. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy szerintem minden szövegem ilyen szempontból személyes. Tehát, hogy nagyon a magaménak érzem, mert úgy gondolom, hogy az is, amit mondjuk csak elképzelek, az is valamilyen szinten megtörténik velem. És akkor hallgassunk meg még egy verset Fekete Ádámtól, ismét Labadakornél előadásában, a Fanyar Nappalok ciklusból. Találtam a pad alatt egy péket, de a másik pad alatt meg négyet. Két pad alatt öt pék. Kiváltságos környék. Lehúztam a fóliát, és csak úgy ömlött ki a bele a lámpa alatt felejtett csoki birkának. Szürke mandarint adott a kezembe, mint szivacsos követ. És ahogy megszorítottam, csak úgy dölt belőle az elutazás krétai ízüteje. ó, félelmes mandarin. Fú, mennyi önös érdek és fura történés az élet mondta Bómársé a homársalátának, mielőtt elhagyta a helyiséget. Someone who's missing here Someone who's missing here To anyone that is missing here Fekete Ádám versét hallották, Laboda Kornél olvasta fel, és utána Maher Salajhás a One That Is Missing Here című számat, szintén Ádám választását, és az nagyon érdekes, hogy itt fölmerültek különböző nevek színházból, irodalomból, egyebekből, hogy mennyire ismeritek egymást, mennyire tudtok egymásról, mennyire ismert ebben a nagyon-nagyon színes mostani irodalmi világban, hogy ki mit csinál, mert egyik oldalról elég kevés nyomtatott sajtó van, de egy el előbeszél Arról. Vannak különböző táborok, van a Facebook, szüntek megirodalmi csoportok, de újak, tehát úgy tűnik, hogy most hirtelen ilyen nagyon pörgős lett az irodalmi élet. Én magam így a színház fel jövök, és eddig az irodalmi életben, bár, bármint nem voltam úgy jelen, és igazából nem is nagyon kutakodtam. Az szóra, én is ismerem, és úgy nagyra tartom, de úgy kevés prózával, kis prózával találkozom, vagy jön szembe, de közben nem tudom, hogy ez fordít, ugye fordítva, meg én a színházban vagyok, tehát én sem, az én versenymet is csak azok ismerték eddig. Valószínűleg a oh holmiban jelent meg egy pár rövid szöveg, meg a hívízben, még, még sokkal rövidebben, de ahogy én, én nem ilyet, ilyen tekintetben szerintem, szintén én outsider vagyok. Miközben a neten rengeteget lehet publikálni, meg hogy az nagyon gyors, mennyire számít az, hiszen Ádámnak megjelent ez a nagyon szép kötete, és ugye a díjjal együtt jár az, hogy a következő évben kötetbe rendezik azt a művet, amire a díjat kaptátok, tehát Anitának jövőben jelenik meg majd a magvető kiadónál ez a kötet, amit úgy tudom, hogy szinte kötet kész, vagy legalábbis erre kaptad díjat. Tehát mennyire fontos az, hogy, hogy egy ilyen kézzelfogható kötet is legyen? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Tehát, eh, ahogy, ahogy említetted is, hogy az interneten van, hogy nagyon sokáig kell kutakodni, és nem is feltétlenül tükrözi azt, amit az ember úgy. Hát nem is az, hogy csinál, de ami, de ami. Tehát, ő nem feltétlenül vannak ott azok a szövegek, amiket ő mondjuk meghatározónak gondol. És egy kötetbe rendezve viszont rész, hogy már említettetek, Korábban teljesen más lesz az összképe a szövegeknek, illetve akkor mégiscsak ott van egy ilyen nyomtatott könyv, ami így bele lehet mélyedni, ki lehet alakítani egy egységes képet, hogy mit gondolunk az adott szerzőről. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon fontos, hogy egy, hogy egy írónak vagy költőnek átlássuk a munkásságát, vagy a stílusát, hogy milyen. Itt is Szónitól fogjuk hallani a Fregile Vinci-mi számot, Anita választását, utána még beszélgetünk. Haath pakad kar chalte rahe saath samundar chhod gaye andhiyari se roshni tak aa A törékeny szél után egy picit beszélgessünk a zenékről, mert hogy az azért egy nagyon gazdag arzenál, amit így ketten itt összepakoltatok zenékből. Az engem mindig izgat, hogy, hogy amikor van az embernek egy meg két zenére lehetőség, akkor mi szerint hoz? Abból egy különbsort kéne csinálni csak azokban, amit így az évek során összepakoltak a vendégeink zenékből. Szánítam szóval mi a választás. Alapja azt mondtad, hogy azért hoztad, mondtam, hogy én ezt nem ismertem, és azért hoztad, hogy megismerjem. Így van, tehát az elsődleges szempontom az volt, hogy olyan zenét hozzak, amit talán nem olyan sok ember ismer, és ezért választottam Nitin Szónit, aki egyébként egy indiai származású, de Angliában élő, és már Angliában született DJ. És egy nagyon érdekes keverék az, amit Őt csinál, az indiai klasszikus zenét, kever mindenféle elektronikus zenével, jazzel, de nagyon-nagyon uh, izgalmas, amit őt csinál, és um, egyrészt ez volt a cél, hogy, hogy olyas, olyami újdonságot hozzak, másrészt pedig a két szám, hogy minél különbözőbb legyen. Hiszen a másik szám, amit hoztál, az a The Kiesztől, a Last Day of Magic, ők pedig egy ilyen rock banda, és um, őket pedig kifejezetten azért hoztam, mert az ő zenéikre valamiért nagyon jól tudok írni, de nem tudom, hogy miért, de ez nagyon erős lüktető zene, ez engem nagyon inspirál. Tehát ez mellett közben dövög a háttérben, és az kell, hogy az inspirációt adja? Nem tudom, hogy Ádám, hogy írsz verseket, kell hozzá zene, nem kell hozzá zene, van a zenének inspirációs ereje, a színházban mennyire fontos a zene számotokra? Abszolút van inspirációs ereje, és amúgy egy érdekes fajta inspirációs ereje van, mert inkább ahogy az a zenész, vagy az a zene, ahogy megvan közelítve, vagy ahogy az a zenekor hozzá a zenéléshez, hogy a zenéhez, az abszolút abszolút befolyásol színházban is szerintem, de költészetben is érdekesen tettén érhetetlen ez. De például a Marvin Pontiak, amit hoztam, a John Lurie-nak ez a álzenekora, tehát ez, ő egy, egy kitalált figura, egy ilyen fura outsider, maliból származó zsidó bluesgitáros, akit elraboltak az ufók, és eljutott egy busz a 70-es évek, mert nyilvánvalóan nyilvánval, ő egy kitaláció, de ahogy mondjuk ez a kitaláció megelevenít egy zenekart, egy zenei stílust, egy egész közeghez való a John Lurin keresztül, az mondjuk biztos hat, vagy nagyon rezonál azzal, ahogy én mondjuk egy-egy szerepbe belebújok, amikor verset írok, pont azáltal, hogy nekem most nem magam nevében kell nyilatkoznom, hanem egy kitalált fura szerzet írhat egy verset, mint például a Microwave Horse Johnson nevű kitalált figura, aki amúgy nagyon jó barátom és teljes metőben létezik. Az biztos, biztos, hogy az egy zene inspiráció, az a, az a megközelítés. Igazából hallgassák meg Petri György a Halál című versét Balai Péter előadásában. A halál. A halál kedves, kisé ütődött fickó. Ha találkozunk a krimóban, a zakó gombomat csavargatva kérdezi, hogy vagyunk, hogy vagyunk. Már megbocsásson, de ezt csak inkább magának kéne tudnia. Nem. Elvben igen, de hát tudja, hogy van ez. A túlnépesedés miatt már a mammut vállalat lett. 3742 fiokkal az eddig regisztrált halálozási okoknak megfelelően. Én már csak olyan hatáskör nélküli címzetes vezérigazgató vagyok. No de beszéljünk komolyabb dolgokról. Mit iszik? Valai Péter előadásában hallották Petri Győrtől a halált. Itt volt a 2010 es Petri díjasunk Fekete Ádám és a 2018-as Petri díjas Harag Anita. Köszönöm szépen anita és Ádámnak, hogy itt voltatok, illetve Sodró Elizának és Loboda Kornélnak, hogy megmutattátok ezeket a próza részleteket, illetve a verseket. Megidéztük egy picit Petrit és akinek a születésnapján december 22-én adták át ezeket a díjakat. Még egyszer nagy gratulálunk nektek. Angmester és nevében is további szép estét kívánok kívánok. Martonyávát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.